سوره قاف د سوره قاف نه تر سوره رحمان څذور سورته نه دي د کیسه بعد د قیامت ذکر کای د څذور سورته نه کې اس باد ذکر کای د قیامت سوره قاف کې اس باد د قیامت اول دلیل ذکر کای پاغه داور سوره تفریقه قضا الکل خروج دو شانتی او تلید قبرونن او بیا با تفیب دونی بیان کی په ذکر دافا سره بیا درکو نا تر اخر په ورو مور بیانای اس بعد علم کې الله تعالی او تفیب ذکر کای بشارت ذکر کای او قران طرف ترغیب ذکر کې اخر کې سورۃ ممتاز په اس بعد د قیامت باندې پځې پا سورۃ کې اس بعد د قیامت شې او دا ای صورت متازه په درېلو اخلياو او صورت متازه په رد د شرک باندې تا ول قران شاید شاهد دي قران بزرګي عالم بزرګيواله کتاب شاید نه بلې جیو بلکې تعجب کوي ديو پس باندې شاهد دي د دیو په انکار شاهد دي بزرګيواله کتاب د دیو په انکار چې دین کار کوي او د دیو پین کا د قیامت نا بر جیبو تعجب ک دیو چراغ یو تیرون کله دیو نا کافر دا دیو شه عجیب عجیب او کلا چې مونږ وړو شو او شو مونږه خاوري زال کر جنبید دا بس واپس کېدلنی زری داقل نا غذالیمنا معلوم نیمږه تار شي کمیز مکا د دیونا او اندرا کتابونو د संसार کتاب د هفی ساتون کې بلک بالحق د خلکو تغی کی د کله چ راغې دی ته په مری دا خلک په کار کې مریج مختلف کې په مختلف مختلف کې فی امر ام مری دا خلک په کار مختلف ک دی مختلف کې اوافله نظرورو پس نهګورې ادله لیا ایسی پلی وی اے نگولی دیو اسمان تا چلا پاسا دیونا دی کئی فا نا سنگ جو کر لیمان دے درہ و او سنگ خیصہ کر لیمان دے درہ و مالا فروج او نشتا پای کی چودونا او گورا چود پا کینی نا و لارضا مددنا او زمکا خورا کر لیمان دے درہ و حلق او پیدا کرمی پا کې کے رواسیہ گرونا گرونا پا کیا چولی نی و او تکول لیمان پا دے کے آریو قسم دا جوړا بهي تازه ار جوړ تازه تبصیرت د פאר د بصیرت و ذکر او د פאר د ذکر لِلعبدِ منیب د פאר د بندو منیب راغر جل الله عبدِ منیب ترغیب ور کې وړانده او او بیا د اخلی ذکر کې مصالحه باندې ونزلنا من السماء مان مغرا ور اولی برینو مبارکن برکتن والا راٹو قوبدی جنات و حب الحسیدو دقس قرآن دے دا بیان کې شروعنو کې عامال راو ٹھوکی گی خو خو ونزلنا من الصحیمان مبارکن فامتنا بی راٹو قوبدی باغیچے باغیچے پی راٹو حب الحسیدو او دانا لوشویں وننخلاو کجر باسقات دنگی دنگی دنگ داگز پار غنچی نزید جختی جختی جخت ریستان د خوررااکې دپار د بندگانو احنابیی تا د کوون په دییکلی وچ دا دا فروج د قشان ساسوتلنی اوس تخ پدونی وي تذب کی او مکی ونا قم دنو حالې سلام اساب رس او کوی واله ق د شو بلی سلام اوسمموودیانو عادیانو افونیانو یخواان لوت کوم دلولی سلام و اصحاب الائکا او بنوالا قوم شوئے قومتوبا قومتوبا توبا نیک و قوم تبا قوم تبا قوم تبا تبا نیک سڑا و قوم ورانکار او نو کوم علماء علاقو معلوم شوئا چه نمانی عذاب برازی علاقی گی با یا اللہ دا گریب نیرو کا و قوم تبا کلن کذب الرسول دیتولو تقضیر کرو دا پیان برانو باقوائی نوولا گیزمازا افائینا ایسریشیو منگا بل خلق الاول په بی پیدائش نوم بي بلهم په لفظين بلکې دیو په اشتباه کړي من خلق جديد دنی پیدائش نه ولي په ډول موږ شري شو چې تاسو نه واړم په اشتباه کې دني پیدائش نه چې بیا فورته شو کنه ولکد خلق د انسان د دو اوس زم باب کې بیا اجل اخليږي هر او نفذ المن غيب چې څو بارسه زيما علٰقۃ خلقنا الانسان او موږ پیدا کړی انسان او نه او معلوم دی موږ ما توسوس بی نفس ما توسوس بی نفسه نفسه ارى توسوس ورلره نفس دا د ځانسی کوم وسوسه اچي دائرۃ معلومی نی نفس مختلف وسوسه اچي په وسوسه سره عمل نه کوي حدیث کی رازی باب الوسوسه صاحب راځه ارغ الگ تو الگ تو الگ تم هلاك شوم نور مې الاکرو ولې نبي عليه السلام ورتے ولی نوئی دا شانتی وسوسہ را دای په مان ذور دغه ما د وسوسه چا پیدا کړځا الله وی الله چا پیدا کړل زغلیسن نبی عليه السلام ای ذلک سریح له مان د کاريمان د وسوسه شیطان ارشد نغور دی یهودو نو سوارو من ذنیک وسوسه ذکر قبل دل نو دا امت محمدی من ذی چقبلیږي نذكور د وسوسه ورله ای له دی په د بخپړله د سره مشغول ساتي وسوسه ور شیطان دا, دا شیطان کار دي وانا الوم حدوسه صبح النفس وسسه ور دي پاګي ده نفس وانا انه اقرب امم نشيوتا من حبل الودید عمر دمار... مری درو ګوند درو ګوند مری نه تزیات نیسې ای جا تعلق متعلق یا انا کل چا اخ لیا غدوا غسون کی انلی یمین د خترو نه مناسی وانی شمال دکین ترونه مناسی انلی یمین قید وانی شمال قید وجاءت حدا بناستی ما يل في ذمن قول نغرد انسان وينا مگر د سرا رقيمنا تي دو نگا تیار وجاءت او سکرت الموت اوره بشي سختي دمر په لحکې پرشتيا زوبه لشي سالکذا ما كنت منتهي داغ تخت دي دا تختي دي الکذا دا سختي دي کانو تا جدي تختولا تبه تنمري ما كنت منتهي داغ تخت دي تختي دي ونو پیخا پیسور اوشپیلے فکیبو علیشی بشپیلے کی ذالک ام الوحید دا اورت دیاری دا و جاعت کل نفس اند اراب شیار نفس داگی سر بسائقن شرون کی و شہید او گواب شرون کی و گوا لقد کن تا اوائب وارتویتا فی غفلت پو غفلت کی من حضا دیوردینا فکشبنان کا لرم کتانا پتا کا پردیس تا په وسرو کلیو ما دي نظر دی نن تیز دند ډیر تیز نظر دی هر څه یې نه اضا دي کریم سې ځان لا فغو تو باندې بوکی مانځبس درې پل سرګي بوکی دا نظر دوم د پارخه ده پاجي هو سروي الله ما جني من اناریه مو جیرو کر یا يا کوي یو لاس کر ته يا نور یو لاس کر ته ادره کر دايات لاس پوکی بوکی په خپل سروي راکایي دسي اره زې پسړای کای اس و وی دروش شریف وی اخیر کے پر گوتو پکی بسر ویراکا گی دیسر آزا نظر برابری گی فبسرو کلیو مادین نظر سانندے تیزو وقالا قرنونو بوئی اغمل ګریدو دو حازا مالدیا داغ دی چماثر دی آتی تیارو القیافی جانم اغرزو اغرزو جانم تا ملک یو دیو سیغی تسنیر اولا ال <القیع> اصل کې القی دی نون تا کری بر ش پلی پنج الکییاې ر الکیین کا مخوا چاوا یا تصمییر اوړه او ختاب دو سره دی الکیاه پورتو په جانم کې کو ل کفاهنیدو هر منک ددينین معلهین مننا چې منکوون کو ل خیرې تو هید موت موتهین د حد نتیرو تون کې مریب شکون کیم دا هغه سان دي د اله د آزاد ذکر کای اله د آزاد سره جانم توجره علی شرکی کو الذي اغسر جګردول سردا الله نه کارساز بلون وګردو د ذرا فازاب صفکین تعالی قرینو نو بوئ عمل ګره تر قرین ناکر عمل شیطان رب بنائے زمنګ ربا منګنه ګمراخل زرا لیکن دیو په ګمرائی بهید لري کې په خپل قال الله لا تصيموا لدي ما سر جغڑے م کوئی وقت قدمت اليكم بالوعید ما مخکڑے ہوتا ہوتا بالوعید يرول ما تا دنیا کی نہیں يرول کیسے عذاب روان دے نیسی غری فراوان دے ما یبدل القول نبر دی گے نا واپس انکے وے نا نہ بدلی بعد خلق کوئی مراد وے نا نہ ہوئی دے ہوئی نہ سوال دے چے ہوئی نہ بدلی گن انبیاء اللہ ول رلی بیا خو را لږه چې خوی بد که نه ندل د کې مراد د قول نسی شو دی مراد د قول نه دی چې الله دا پ سکر ده چې په توید را شي جنتې د دا بل دی الله دا پ سکه چې په شیر را شي جانې دی دا نهبدي مراد د اواصول نهبر لږي وای نه یعنی هغه اصول چې بشړ کرای دا کول نه بدږي په توحید راغې دا کول نه بدږي دا معنا الله تعالی چې کوم اصل خوله دي اصل دا الله د شي په توحید حق درلار جنتی دي اصل دا الله د شي په شرک حق ځانمي دا اصل نه بدږي مایوبدل قول نه بدږي ځاب اسن کې ال قول زما وینا چې ما کوم وینا کرلا کم اصل مې ذکر کړل دا نه بدلی آره ما تو دون مای بدل قول انا نیم ذو بزل لام نبی ذن کون کی پیچا پا اور سی بوے منګ جانم تالیم تلا جانم حال می مزید نور شته نور اترو دار کا حدیث کی راضی حتا یزول جبار قدمه الله وقفل قدم بجان کی جانم پھر اتول سی داغه سمعنا لو قدمی دی بووی دی نا نا حتی ازال جبارو تردی چه کی دی اللہ قدمه اغزلی لخلق زلی لخلق سو دی شیطان دی قدم چه د قدم لان دی کم مخلوق دی اغبا اللہ اور توغور دی شیطان بو دی نور اور توغور دی شیطان بوغور دی نور اور توغور پا دمانسی قط و قط بس بس اوس ڈکشون مراتین دا دی دا مطلوم نیچه اللہ نور خلق پیدا کی جانم تی بوا چین نه نا نور بی گناہ ب ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله وي من پیغمبر نه لګرن ترغه پرستانه او کو بیا نه نور بجون الله باګور دینانا مراد چنه داري قران وي علم تلا وتقران ممزيد او يبدل جنته او نيځ دي وي جنت پريزګار وتا غير بهين نه يتل لري حتا تر دي لری ها ذا ما تو ادون داغ دي توسر لو سکي دي شو ي كل اوابن د پار د اريو اواب او راغ دي کیا فيز نگہبان من خشير رحمانا اغسو چويري د ميربان زاد نبيشا وجا او راته او قلبي منيب او پاغ دي نا بتوان او دخولو دن شاي سلامین په سلامت یا ظالې کومل خولو دا رض دا میشی لمدي راغې چې خوښې په دی کې منږ سره دي مضید نور ددارې ربي کمعلک نه تخبدوننی وي اوڅونهله کړل مه مکلهونه پیرړي هغې سختې د مووجو نه پهشن پهنیوکې په نه کو پیللات اوګرېدل پکلو کې نو غېله خلاصې خللا نه خلاس نه شو یقی نه په دی کې قران کې ل ذکرابند لمن دا چې در پا را کان لو قلب مونږ دا فاهمي ذکر د قلب رات نه فهم ذکر د محل رات نه حال عقل یا ایک و وسري او ان قسمه یایک دی غو او شهید اوړي حاضرین وکړه قران ته وکي دا اړه حاضر کا پن بتاله یو د قرانې سیمباد د احکام نه نگران کا دې سوالې سر مونږ واړي خو پندونه سي اد وکړه واړي و تو قران بهانېږي نو لور او وګورته کې دا لور ته خپل حاضر کنه بیا و د قران په اند شه تواله ولاقد خلقنا یقینا بیراکل بیا دلاله عقليا بیراکړي موږ آسمان نو زمکه آ زمين ديږي بيست ته ديا يا بشپګونم هوکي او نه درس له من تم من له غوب سره واله په دې شي نیو تسلي فذ بير نقلقشا علام يقولون اگر ادب وو بده تا ته وي او پاکي بيانوا سره د حمدون در خپل سبحان الله الحمدلله قبل طلوع الشمس مفقد راحتون ورنا وقول غروب او مفقد بروتون ومن الليل او دشبي پسبيو پاکي بيانوا الله او 12 سجود رسود سجودونا قبل طلوع الفجر پدې کې سبا مزراغه صلاة فجر قبل الغروب پدې کې زور اوا سر راو ما ذکر او ما خام ځکه دا غورو نمک کی و من پس بیو په دای کې مغرب او اشاره راغی دا فینځه منظونه راګېر وو اتبار سجود او رسو سېجونه زمانځن رسو ذکر سجې ذکر دا جزء عمرات نه سه کولې او سجود پس د منځن نه د منځن رسو الله یاد کړي واسنه دا، او رستا چهواز بو چهواز کون کې دا غزنه زین نه یوم پا ورد اسم اونس فیاتا اولی با دیو چگه حق بلحقی برشتیا ذالک اوم الخروج جو دادوی مزل دعوی دوتو انا نحن اقین منگ جواندی من کول کرو اومنا کول کرو منگ تیرا کردیدن پا ورد تشقق قول اردو چو اوبا چو اسمکا انہم دی خلقون سران زر ذالک ادا حشرنا لینا پورتکولی فمانی آسان آسان کردیدن حای سرنا دینه یسیر استو پروتوکول <سؤال> یم مان یسان دا ماته کر نه دی نه نو عالم منګه پو یو پاجی داخله کی وای او نه ته بدیو مان دی بجبار زوراور پنور کوپ قران اغه چاته چره یری دا الله د پښینا قران نه پن سو کخلی چې دا الله نه ریږي دا قبر نه ریږي او معلومی کی دا چې کم خلق قران تر وڼډی کی دا دا الله نه ریږي دوی کم خلق دې چې کم نه څنګه یی اورې کنه نور پړکی يرنيشتہ وای